Niemandsland, Terveningu, Radio Barcelona, Verehrte Hörerschaft, hier ist wieder Niemandsland. Wir wollen auch heute wieder zwei Stunden lang versuchen, Ihnen die Welt so zu schildern, wie sie ist, wie sie nicht ist und wie sie sein könnte. Oder wie sie sein sollte, so wie wir sie gerne hätten und so wie sie besser wäre oder besser nicht wäre. Willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland. Meinungsumfrage unter Touristen hier in Barcelona die übrigens vom Rathaus organisiert wurde kam heraus, dass 65% Prozent der befragten Touristen angeben dass es zu viele Touristen in der Stadt gebe sie beklagen die Massifizierung die sie selbst erzeugen und deren Teil sie selber sind, grotesk Der Monat August neigt sich jetzt seinem Ende zu. Und da nimmt man schon mal ein bisschen Abschied vom Sommer. Beinahe einen Monat lang wird noch Sommer sein. Doch emotional verabschieden wir uns schon vorher von ihm. Nämlich, wenn der August seine letzten Tage aushaucht. Und hier ein paar sehr, sehr subjektive Erinnerungen an diesen Sommer aus Fußball-EM und Olympia in Rio. Und den üblichen Katastrophen natürlich, aber die werden wir später bringen. Es gab viele Diskussionen über das russische Staatsdoping und die kleinen, fast nicht auszumachenden Hilfsmotoren in den Radsportdisziplinen, die heimtückisch in die Fahrräder eingebaut sind. Es gab viel Polemik über Hunderstrände und den Musliminnen-Bokini. Ist der nun ein politisches Symbol zur Frauenunterdrückung oder eine religiöse Tracht? Multikulti also. <lacht> Viele Dinge sind out geworden diesen Sommer, etwa runde Handtücher am Strand, bzw. runde Strandtücher. Out sollen auch diese riesen Gummienten sein, mit denen die Leute im Meer rumplanschen. Schwer haben es auch mittlerweile die sogenannten Manteros, die illegalen Händler. Sie sollen jetzt doch die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Zumindest ein bisschen hier in Barcelona. Ein kleines bisschen. Out abgesagt ist auch schon wieder die Jagd auf diese lustigen kleinen Pokémon-Monsterchen aus der virtuellen Welt, die uns in die Realität springen. Und das zombiehafte Rumgerenne durch Stadt und Landschaft, besonders des pubertierenden Jungvolks. Musik Kennzeichnend für diesen Sommer ist natürlich auch immer wieder diese unglaubliche Hitze, die Waldbrände und der Mangel an Regen. Und in Nordspanien besonders die Proteste wegen der sexuellen Aggressionen gegen Frauen, besonders bei Massenveranstaltungen wie den San Fermines-Festen im Baskenland. No es no, nein ist nein, die Frauen haben es schon lange satt. Ja und noch einmal, also die Beschwerden der Touristen, die ein paar Stunden durch die Innenstadt von Barcelona trampeln, ausgespuckt aus diesen riesigen Kreuzfahrtschiffen oder sie radeln sich gegenseitig um stehen sich gegenseitig im Wege oder fahren mit diesen fürchterlichen kleinen elektrischen Einrädern und wie gesagt, fahren sich gegenseitig um. Von den Einheimischen redet ja schon fast keiner mehr. Bezeichnet auch für diesen Sommer die Terrorgefahr und die Angst davor, die im katalanischen Badeort Plachadaro nach einem harmlosen Spaß zu Szenen von Massenpanik geführt hat. Ach ja, und die Alpargatas. Das sind Schuhe, die mediterranen Stoffschuhe, die diesen Sommer heftig angesagt sind und besonders bei jungen Leuten beiderlei Geschlechts viel Anklang finden. Ob damit eine politische Forderung nach mehr Katalanismus oder Meditarismus impliziert ist, lässt sich schwer sagen. Vielleicht so etwas wie zurück zu unseren Wurzeln aus Stoff und Schnur. Willkommen noch einmal zu unserem heutigen Niemandsland. Es ist Samstag, der 27. August 2016. Wir senden jetzt zwei Stunden von 10 bis 12 Uhr live hier bei Kontrabanda FM auf 91.4. Direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Wir sind auch im Moment im Internet zu finden unter www.contrabanda.org. Das ist unser Livestream. Wir sind eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wie immer gibt's aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Contrabanda, ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und Bienvenidos. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlefierskatz. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Fünfter Teil. Die Internationalen Brigaden und der Kampf um Madrid. Die internationalen Brigaden waren ein einzigartiges Experiment in der modernen Militärgeschichte. Zehntausende von Freiwilligen aller Herren Länder, die in eigenen Verbänden zusammengefasst waren und als selbstständige Einheiten im Rahmen der republikanischen Armee operierten. Wow. Sie wurden schon in den ersten Monaten des Bürgerkrieges aufgestellt und bildeten neben den spanischen Arbeitermilizen zunächst das Rückgrat des republikanischen Widerstands, da die reguläre Armee sich teils aufgelöst hatte, teils zu Franco übergelaufen war. Der erste große Erfolg der Interbrigaden war die Rettung Madrids in den kritischen Novembertagen 1936, als die Hauptstadt dem Zugriff Francos hilflos ausgeliefert schien. Obwohl die Brigaden bis auf Kompanieebene hinunter vielsprachig waren, es gab nur wenige nationale Einheiten wie das deutschsprachige Bataillon Thälmann, wuchsen sie rasch zur schlagkräftigsten Truppe der Republik heran. Organisation und Führung lagen in den Händen der kommunistischen Partei, beziehungsweise unmittelbar bei der KOM intern. Viele prominente KP-Führer der Nachkriegszeit verdienten sich damals militärische Sporen, so Walter Ulbricht und sein späterer Staatssicherheitsminister Wilhelm Zeisser, 1953 wegen Abweichung entfernt, im Spanischen Bürgerkrieg unter dem Pseudonym Gómez, Kommandeur der 13. Brigade. Die meisten Kämpfer der Interbrigaden waren allerdings nicht parteigebunden. Sie kamen aus allen Lagern der Linken oder waren einfach Sympathisanten der republikanischen Sache. Das stärkste Kontingent stellten die Franzosen mit insgesamt 10.000 Mann. Das zweitstärkste die Deutschen und Österreicher mit 5.000, fast alles Emigranten der Linken. Zu ihnen zählten zahlreiche Schriftsteller und Journalisten der Weimarer Zeit. Einige von ihnen, wie Ludwig Renn, Gustav Regler, Willi Bredel, Bodo Use, Alfred Kantorowicz, stiegen zu militärischen und politischen Kommandopositionen auf. Insgesamt dienten etwa 40.000 Mann in den Brigaden. Die Kampfstärke belief sich 1937 auf etwa 18.000 Mann. Die Verluste waren enorm. Sie betrugen in manchen Einheiten mehr als 50%. Prozent. Von den deutschen Kämpfern fiel fast die Hälfte, von den Franzosen jeder Dritte. Im Frühjahr 1938 wurden die internationalen Brigaden aufgrund eines Völkerbundsbeschlusses zur Beendigung der ausländischen Intervention aufgelöst. Die Westmächte hatten sich bei der Spanischen Republik dafür verbirgt, dass auf der anderen Seite die faschistischen Mächte ihre Freiwilligen, wie sie es nannten, ebenfalls aus Spanien abziehen. Im Vertrauen darauf schickte die Republik die Interbrigadisten nach Hause. Hitler und Mussolini dagegen dachten überhaupt nicht daran, das Abkommen zu erfüllen. Ihre Truppen blieben in Spanien und kämpften bis zum Endsieg für Franco. Einer, der in den ersten Stunden beim Kampf um Madrid damals dabei war, war der Schriftsteller Gustav Regler. Der damals gläubige Kommunist war mit 38 Jahren Kommissar, das heißt politischer Offizier der 12. Brigade. Er war in Deutschland mit seinem Zuchthausroman »Wasser, Brot und blaue Bohnen« hervorgetreten und 1933 nach Paris emigriert. Nach dem Spanischen Bürgerkrieg und dem Hitler-Stalin-Pakt brach er mit dem Kommunismus und emigrierte nach Mexiko. Er starb 1963 in der Bundesrepublik. In seinen Memoiren »Das Ohr des Malchus« schildert Regler den Kampf um Madrid und den Tod des deutschen Kommunisten Hans Beimler an der Front. Gustav Regler, so starb Hans Beimler Frankos Mohren wurden, als sie in jenem Herbst 1936 im Begriff waren, zu einem unvorstellbar grausamen Gemetzel in die naive, unbewaffnete, träumende Stadt Madrid einzubrechen, aufgehalten von jenen wenigen Bataillonen, die man später die internationale Brigade genannt hat Musik Die Retter hatten keine Namen und werden auch keine bekommen. Ihre Führer, mannigfaltig im Charakter, aber einig in jeder bedingungslosen Hingabe an den Kampf der Spanischen Republik, waren Paul Lukacs, waren Hans Beimler und Hans Kahle, die deutschen Kommunisten, war jener lause junge Alexander Maas, der den ersten Kontakt herstellte und sofort einen Lungenschuss bekam, war Paciardi, der kaltblütige Italiener, war Gallo, der gehorsame Marti-Beamte, war ein Jugoslawe, von dem man später... Als er nach Moskau abberufen wurde, sagte, er habe Josef Brotz geheißen. Eine seltsam magnetische Kraft ging von Madrid und unserem freiwilligen Korps aus. Wir lagen im Universitätsviertel im Westen der Stadt. Durch Barrikaden von Bücherregalen aus Kellerfenstern und manchmal auch von einem Dach der sehr modernen, unvollendeten Wissensstadt schossen wir in die Nacht. Seit die baumhohen Mohren von den paar Bataillonen überrascht und reihenweise niedergelegt worden waren in Kämpfen, die ebenso tragisch wie grotesk waren, denn keiner auf Frankos Seite ahnte, wie wenig wir waren, sahen wir keine Feinde mehr, sondern nur hier und da, an den Ecken der Gebäude, das Aufflammen der Mörser. Die schwarzen Leichen verwesten unbeerdigt zwischen dem, was man die Linien nannte. Philosophische Fakultät und juristische Fakultät – Meine Freiwilligen waren von einer Gleichgültigkeit gegenüber aller Gefahr, die ich schwer erklären kann. Keiner wusste genau, wo der Feind war. Jederzeit war ein Überraschungsmanöver möglich. Man würde sich umdrehen und in die andere Richtung schießen. Aus der totalen Unsicherheit der militärischen Lage wuchs die Sicherheit von Gladiatoren. Todgeweihte sahen wieder Sinn im Leben. Die meisten der Männer waren Emigranten, die seit drei Jahren die Gedemütigten der Pariser, Prager und Schweizer Präfekturen gewesen waren. Einige hatte man gezwungen, täglich, ich wiederhole, täglich zu erscheinen und um einen weiteren Tag Asyl zu bitten. Nun hatten sie Waffen in den Händen und eine Stadt zu beschützen. Der ständig drohende Tod, den sie verlachen oder mindestens übersehen konnten, gab ihnen die Würde wieder. Viele waren Juden, ihre Schüsse in die Nacht galten Hitler. Sie genossen es, über Gnade zu reden. Auch das flickte ihren Verletzten stolz. Ich komme aus Dachau sagte mir Hans Beimler, der in Bayern geborene deutsche Verantwortliche. Er hatte zum Zentralkomitee der Deutschen KP im Exil gehört, seit er als Flüchtling in Prag erschienen war. Er hatte Grund zur Flucht gehabt. Im KZ gefangen und des Todes sicher, hatte er den ersten SS-Mann, der in seine Zelle kam, erwürgt, hatte das toten Uniform angezogen und sich auf so natürlich unnatürliche Weise vor seinen Henkern in Sicherheit gebracht. Er konnte auf kein Versteck in Deutschland rechnen, alle seine Freunde saßen im Gefängnis. Er schlug sich durch, kam nach Prag, traf dort auf die Feldgendarmen Moskaus, die jeden als Deserteur bezeichneten, der wagte, an der Führung der Partei Kritik zu üben. Der aufrichtige Bayer sollte ebenfalls zugestehen, dass alles nur ein strategischer Rückzug und keine Niederlage sei. Beimler soll nur bitter gelacht haben, da stellte man ihn kalt, erklärte ihn für unzuverlässig. Man erlaubte ihm, nach Spanien zu gehen. Vielleicht wollte Ulbricht seinen Tod. Beimler konnte leicht zum lebenden Helden werden. Nicht jeder hatte einen erwürgten SS-Mann vorzuweisen. Beimler sprach nie davon, vielleicht verschob er die Abrechnung. »Nur über Madrid kommen wir nach Deutschland zurück«, sagte er, als ich in Fuente Caral neben ihm auf einer Matratze ausruhte. Er war 48 Stunden im Gefecht gewesen. Nur mit Mühe hatten wir ihn überzeugt, dass er Schlaf brauchte. Nachdem er sich hatte überreden lassen, fiel jene fast übermenschliche Intensität und Kühle von ihm ab. Er zog mir die Schuhe aus. »So rasch kommen die Mohren nicht,« erklärte er, »und ein Fuß ruht nur aus, wenn er atmen kann.« Um fünf Uhr weckte er uns. »Ablösung«, sagte er. er ist Tag wird.« Ich fand Hans Beimler an jenem 12. Dezember 1936 im Nordwesten von Madrid bei den Scheunen von Palacete hinter einem Maschinengewehr. Dicht vor ihm lagen einige der langen Körper der Afrikaner. Ich war erstaunt über sein hassloses Gesicht. Er richtete mit der Sachlichkeit eines Geometers sein Maschinengewehr auf eine Patrouille, die sich vergeblich in die roten Gebäude einer Farm zurückziehen wollte. Einer beschloss, durch uns hindurch einen Ausweg zu suchen. Beimler tötete ihn zehn Meter vor unserem Erdwall. Werner, der Arzt, kam neben mich gekrochen. »Ihr müsst bis zur Dämmerung aushalten, ich habe drei Verwundete zurückzubringen.« »Gemacht«, sagte Beimler, dann deutete er auf den Toten. »Und er da?« Werner erhob sich zu meinem Entsetzen, ging zu dem Afrikaner, kniete nieder, um seinen Puls zu fühlen, ließ dann den schwarzen Arm fallen. Beimler räusperte sich, als er es sah. »Schade«, sagte er, »dass Sie für diesen Fort Franco kämpfen müssen.« Sein Blick ging nachdenklich über die lang ausgestreckte Gestalt des toten Riesen. Am Nachmittag hörte er, dass nahe dem Fluss eine schwache Stelle in der Linie sei, ließ sich ablösen und unternahm einen Patrouillengang. Es wurde sein Verhängnis. Beimler kam vorher zu mir an den Gefechtsstand und sagte, dass er die Linie wiederherstellen wolle. Werner zeigte auf eine Bahre, die gerade angekommen war. »Da ist sie.« »Bravo«, sagte Beimler und ging über die Schanze. Ich warnte ihn vor den Scharfschützen, die im roten Haus versteckt lägen. Er lachte. »Ich bin immun.« Zehn Minuten später kamen zwei mir unbekannte Deutsche, rissen die Tragbare hoch und rannten damit davon. Ich hörte Tankfeuer am Anzanares. Irgendein Panzer gab Beimler Deckung. Er war also drüben angelangt. Ich fühlte mich erleichtert und befahl, auch aus unserem Geländekrater Feuer zu geben. Der Wald hallte von Explosionen. Die Sonne öffnete sich einen Weg durch die Wolken und erhellte die Birkenbäume. Da kamen die zwei jungen Deutschen langsam und fast feierlich um das Ende der Schanze herum. Auf der Bahre lag Beimler. Er war merkwürdig gelb. Seine Pelzjacke stand offen. In seinem Sweater war nahe der Stelle, wo man das Herz vermutete, ein kleiner Schlitz. Werner kniete nieder und stand sofort wieder auf. »Ist es schlimm?« Ich musste so albern fragen, denn ich wusste, was geschehen war. Es kam kein Blut aus der Wunde, da kein Herz mehr schlug, es zu treiben. Ich weinte. Werner schnauzte mich an. Da leerte ich dem Toten die Taschen. Er hatte das Waldmesser bei sich, das er dem SS-Mann abgenommen, als er ihn erwürgt hatte. Ich fand einen Zeitungsausschnitt mit der Rede, in der Stalin-Spanien-Hilfe versprach. Mehr hinterließ er nicht. Ich nahm seine Jacke und zog sie an. Sie verließ mich erst 1940 im französischen Konzentrationslager. Das Kapitel »Internationale Brigade« und »So starb Hans Beimler« stammt aus dem Buch »Es lebe der Tod – Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges« von Heinrich Jenecke. Das Buch ist erschienen 1980 in Hamburg bei Goldman. die hörten eine nemansland produktion 2016 vengo del país vasco y esta canción se llama ama serduzo negras al modo tradicional la letra dice madre por qué lloras son, son lágrimas las que tienes en la mejilla o quizás sea El rocío de la mañana. Padre, combate en el monte, tú trabajas en el huerto, ama ser tus Ama ser tus uniares, mate la bustiricure. Ala du zou goeien zeggen, Argya sti aan Lilian naar ti aan, Isan A magda konia, waarat al da luce luce, aan een bakarig dat wil leise, Mandia amada conia va ha ce al tia serengati aita esta ginorain di aita gudari Amatagonia, varat ze al die aan, hij kijkt ook bui en Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 In Barcelona. Seit 1998 im ETA. Ja. <lacht> Niemandsland. Die Playa Estrenk im Südosten Mallorcas. Mit rund sechs Kilometern der längste Naturstrand der Insel. Und in diesen Wochen definitiv auch der beliebteste. Im Sand stecken tausende bunte Sonnenschirme. Ein Strandtuch liegt dicht neben dem anderen. Mittendrin steht die sechsjährige Celine aus Köln. Ich finde es etwas eingequetscht, weil hier, hier sind so ganz viele immer in diesen Liegestühlen, die gehen gar nicht schwimmen. Obwohl man auch schwimmen gehen kann eigentlich. Das Wasser ist auch sehr warm. Christine und Stefan aus der Nähe von Frankfurt müssen zwischen Handtüchern und Liegen fast schon balancieren, um ans Wasser zu kommen. Wenn ich das jetzt hier so sehe, ist schon sehr voll, ja. Also der Strand ist ziemlich überfüllt. Hinter dem Strand herrscht ein Verkehrschaos auf dem Parkplatz. In jeder noch so kleinen Lücke steht ein Mietwagen. Wer erst am späten Vormittag hierher kommt, hat keine Chance mehr auf einen Stellplatz. Dass Mallorca in diesem Jahr so voll ist wie nie, bekam auch dieser Urlauber aus Schleswig-Holstein zu spüren. Weil wir die ersten beiden Tage nicht in unser gebuchtes Zimmer konnten. Ja, Man merkt das schon, dass alles ziemlich ausgebucht ist. Ja. Das haben wir schon am eigenen Leib erfahren. Ja. Die Hotels melden eine Auslastung von über 90 Prozent. Das ist Rekord. Die Inselregierung spricht vom erfolgreichsten August der Geschichte. Mitte des Monats waren über zwei Millionen Menschen auf der Insel. Aber nicht überall auf Mallorca ist es in diesem Sommer überfüllt. Etwas ruhiger geht es zum Beispiel in Port Sawyer zu im Nordwesten. Die berühmte Museumsstraßenbahn fährt direkt am Strand entlang, an dem viele Urlauber liegen, aber nicht mehr als in den vergangenen Jahren auch dieser Familie aus der Nähe von Karlsruhe, ist es nicht zu voll. Ich finde, es geht. Wir gehen auch ein bisschen abseits und versuchen da ein Plätzchen zu finden. Wenn ich so nach vorne schaue, da ist schon noch einiges los, aber hier hinten, wo es ein bisschen ruhiger wird, da ist glaube ich, noch ganz angenehm. Nur wenige Kilometer von Port Seuer entfernt, im Tramuntana-Gebirge, liegt das Dörfchen Fornaluc. Es wurde schon mehrmals zum schönsten Dorf Spaniens gewählt, was gerade im Sommer viele Tagestouristen anzieht. Ein paar Einheimische schauen kritisch, wenn wieder ein Reisebus ankommt und eine Ladung Urlauber absetzt, zum Beispiel Catalina. Es gibt Zeiten, da ballt es sich etwas, da kommen sehr viele Touristen auf einmal hierher ins Dorf. Wir müssen dafür irgendeine Lösung finden, sodass es uns allen noch gut geht, den vielen Urlaubern und uns Mallorquinern. Catalinas Freundin Antonia sieht den Touristenansturm etwas gelassener. Es geht ja nur um zwei Monate im Sommer. Im Winter ist hier niemand. Schließlich leben wir vom Tourismus. Einige beschweren sich über die Urlauber. Ich nicht. Ich finde das gut so. me Ein Problem, mit dem einige Orte im Tramuntana-Gebirge gerade zu kämpfen haben. Viele Touristen verbrauchen auch viel Wasser. Und da es in diesem Frühjahr auf Mallorca kaum geregnet hat, wurden die Stauseen im Gebirge nicht genügend aufgefüllt und viele Wasserquellen sind ausgetrocknet. Der Ort Banyalbufar musste deshalb in den letzten Wochen Trinkwasser von Tankwagen anliefern lassen. Ein teures Projekt, aber es ging nicht anders, gerade jetzt in der Urlaubsaison, sagt Bürgermeister Matteo Ferra. Ich glaube, wir das Ich glaube, wir haben das Schlimmste hinter uns. Ende August kommen normalerweise die ersten kräftigen Regenschauer, die quasi das Ende des Hochsommers einläuten. Aber klar, niemand kann das garantieren. Ich vertraue einfach darauf, dass es so kommt. Aber die Saison ist noch nicht vorbei. Auch für September und Oktober melden die Hotels sehr viele Buchungen. Bis Mallorca wieder zur Ruhe kommt, wird es also noch etwas dauern. Oliver Neuroth, Palma de Mallorca. 30 grad, ik kühl mijn kopf, am fensterglas, such den zeilupenknop, wir leben immer schneller. We zu hart, wir treffen die Freunde und vergessen unseren Pfarr, wollen keinen Stress, keinen Druck, neben Zugen oft geschluckt, komm schön, Korny, guck in diesen Himmel wie als Model. Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht, wie wir behalten bis die Wolken wieder lila sind, wie wir behalten bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind, wie ihr branchenbach, bis die Wolken wieder lila sind, guck, da oben steht ein neuer Stamm. Hast du ihn sehen bei unserem Feuerberg? Wir lassen uns von allen Frieden ab. Lass sie schlafen, komm wir eben ab. Die Jungen Ignoranz stehen auf dem Dach. Hallen die Welt auf en bauren een Palast aus Plänen und Träumen. Jeden Tag neu, bisschen Geld gegen Probleme. We nemen, was wir wollen, wollen meer sein, meer sein als nur een Moment. Kommen wir nicht mit großen Arten, die du kennst. We trinken auf Verlierer, lassen Padbecher vergolden. Feiern hart, fallen weich auf die Wiederwolken. Wiehe Blankenbach, bis die Wolken wieder lila sind. Wiehe wacht, bis die Wolken wieder lila sind. Wie Oh, oh. Bis die wolken weer lila zijn, wie er blijft Wacht, die wolken weer lila zijn Guck, da oben staat een nieuw stand Kan je hem zien bij ons Feuerwerk oh, oh. We reizen ons van alles weg Lassen we schlaven, kom, we heen Die Wolken wieder lila sind. We blijven wacht, bis die Wolken wieder lila sind. We blijven wacht, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind, ruft da oben steht ein neuer Stamm. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerbau? Wir reißen uns von allen Fäden. Lass sie schlafen vom Weg Ja, das war Peter Kraus. <lacht> Sie lachen, ich auch. Den gibt's noch. Uns ist hier eine Dreifach-CD auf den Plattenteller, bzw. auf den Studiotisch geflattert gekommen. Die neue Hitparade. Die megastarke Schlagerparty heißt das Ganze, Folge 10. Und da sind so illustre Schlagerpersönlichkeiten wie Wolfgang Petri, Helene Fischer... Und der, wie gesagt, eben erwähnte Peter Kraus. Der marschiert wohl stramm auf die 80 zu, mittlerweile, glaube ich. Matthias Reim ist auch dabei. Andrea Berg und allerlei. Wie gesagt, Schlager, Sänger und Sängerinnen mehr. Gute Laune bringt es jedenfalls und macht's. Kraus war ja so eine Art Rock'n'Roller. Der 50er Jahre, 60er. Und auch einer der Ersten, die versucht haben, Rock'n'Roll auf Deutsch zu singen. Das klang damals lustig, manchmal auch witzig, komisch, lächerlich, aber es funktionierte. Mir ist aufgefallen, wenn ich ältere Sendungen nachhöre, dass ich immer wieder sage, ein wunderschöner Tag hier im Zentrum von Barcelona. Die Sonne scheint herrlich warm. Es ist wirklich so, es ist hier nicht etwa gelogen oder nachgebaut oder ein Fake, das wir immer wieder bringen, oder ein, ein Loop, den wir immer wieder einspeisen, sondern es ist wirklich fast immer nur schönes Wetter hier. Man sehnt sich manchmal richtig nach ein bisschen Regen. Bevor wir zu härteren Themen kommen, zum Beispiel zu dem Thema der Gesichtserkennung, noch ein bisschen Musik. Zuerst einmal von Herrn Kit Kophausen. Kit Kophausen sind zwei: Nils Kopbruch und Giesbert zu Kniebhausen. Leider, leider, Nils Kopbruch vor zwei Jahren verstorben. Wir haben sehr um diesen Mann getrauert. Um diesen ausgezeichneten, fast ungewöhnlichen Musiker, der erst spät eine öffentliche Anerkennung fand. Kit Kophausen im Westen nichts Neues. Seit so ich denk nur besser werden sie nicht Es ist so als würde man Quecksilber silber schaufeln bis man merkt dass da drunter nichts Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und kein Mensch hat mich me vermisst. Ik sag Die Katzen noch nass aus dem Sack und ringsum steht alles in Flammen, nichts als Ruin und Splitter und scherven und nichts passt mehr sinnvoll zusammen. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und kam doch nirgendwo. Schämen, die Kugel ihr Ziel trifft und alles geht weiter wie sonst. Ich heb im Krieg die Seiten gewechselt und nichts wurde dadurch gewonnen. En wie will deine Leidenschaft brengen? Dat de geheimnis so tief wie das meer is, so tief, dat het sonst niemand kennt. Ik heb im Krieg die Seiten gewechselt, und jetzt weiß ik die Zeit waar verschenkt. Ik heb im Krieg die Seiten gewechselt, und jetzt weiß ik die Zeit waar verschenkt. Eine neue App ermöglicht es, Menschen per Smartphone zu identifizieren. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen nichtsahnend im Bus oder in der U-Bahn oder sonst wo im Park. Ein Wildfremder zügt sein Handy, macht ein Foto von Ihnen und spricht sie dann mit vollem Namen an. Was wie ein Albtraum der Datenschützer klingt, soll dank FindFace tatsächlich möglich werden. Oder ist schon möglich. Rund eine Million Nutzer haben die App schon heruntergeladen. In diesem Zusammenhang ist auch sehr interessant, dass die Geheimdienste und die Polizei bereits über Gesichtserkennungsprogramme verfügen, die eine eingebaute Emotion-Skala haben, ein emotion scan Diese Woche vorgeführt im Spiegel TV, da sieht man das Gesicht des deutschen Innenministers de Maizière in einer Pressekonferenz aus der Sicht einer Emotion-Scan-Kamera. Die Kamera fokussiert das Gesicht und die von Gesichtsmuskeln am meisten bewegten Gesichtspartien des Ministers und dann ist eine Skala eingebaut, die vier verschiedene Zustände, Gefühlszustände beschreibt. Da ist erstmal Fröhlichkeit, Happy, Angry, Surprised. Und je nachdem, wie die Gesichtsmuskeln sich bewegen und die Mimik ist, kann man auf der Skala ablesen, wie stark welches Gefühl im Gesicht des Ministers vorherrscht. Einsetzen will man diese Dinger in anonymen Massen, zum Beispiel an Flughäfen oder bei Massenveranstaltungen, um stark erregte Individuen herauszufinden, die dann zu isolieren und abzuführen, falls man vermutet, dass diese starke Erregung vielleicht einen, ja, sagen wir mal Terroranschlag provozieren könnte. Das ist keine Science-Fiction, meine Damen und Herren, es ist schon Realität. Die Hype um Feindface befeuert die gesellschaftliche Auseinandersetzung, ob es im digitalen Zeitalter noch ein Recht auf Anonymität gibt und was dieses in der Praxis überhaupt wert ist. Dient das eigene Gesicht künftig als eine Art Visitenkarte, die jeder ungewollt preisgibt, der den öffentlichen Raum betritt? Die skurrile App stammt aus Russland. Vorerst wird sie vor allem dort genutzt. Wer steckt dahinter? Das ist ein Unternehmen, das heißt N-Tech Lab. Und das sitzt in Moskau. In der großen Georgischen Straße im Moskauer Stadtzentrum. Das Prinzip hinter Face: Der Nutzer fotografiert mit seinem Smartphone ein Gesicht und lädt das Bild in der App hoch. Sekundenschnell durchforstet eine Gesichtserkennungssoftware sodann den Bildbestand des Sozialnetzwerks VK, eine Art russisches Facebook mit über 350 Millionen Mitgliedern. Jedes aufgenommene Gesicht wird dabei in 80 typische Datenmerkmale zerlegt. Länglich oder rund, männlich oder weiblich und so weiter und so weiter. Ein lernfähiges, künstliches, neuronales Netz vergleicht die Parameter und spuckt jeweils die Datensätze mit der größten Ähnlichkeit aus. Konzerne wie Google setzen für vergleichbare Gesichtserkennungsprogramme eigene Serverfarmen ein. Die Russen dagegen mieten einfach einen Cloud-Dienst von Amazon und ziehen dennoch der Konkurrenz davon. So glänzen die Newcomer unlängst beim Wettbewerb Megaface an der University of Washington im amerikanischen Seattle. Die Russen gewannen in der wichtigsten Disziplin, dem face Crub. Die Aufgabe bestand darin, 80 Promis aus einer Flut von einer Million anderen Gesichtern herauszufinden. Feinface gelang dies in fast drei von vier Fällen. Rekord. Beim Trainieren half den Russen allerdings die Laxheit ihres einheimischen Datenschutzes. Das Netzwerk... Das Sozialnetzwerk, VK, schütze die Profilfotos der Mitglieder kaum. Daher seien fast alle frei zugänglich, kritisiert Jonathan Frankel, der ist Rechtsprofessor an der Georgetown University in Washington. Wenn dagegen US-Firmen wie Facebook oder Shutterfly die Bilder ihrer Mitglieder analysieren, hagelt es schnell Klagen. Ja, das wollen die Leute natürlich nicht. Gesichtserkennung kann aber nicht nur dazu dienen, fremde Menschen auf der Straße zu identifizieren. Umgekehrt soll die Technik schon bald auch helfen, die eigenen Daten einfacher zu sichern als heute. Das ist die Pille, mit der man den Konsumenten diese Technik dann natürlich wieder versüßen wird. Passwörter zum Beispiel sind eine Dauerplage. Schnell sind sie vergessen oder geknackt. Passworthasser hoffen deshalb auf Abhilfe durch Biometrie. Wer im Netz etwas einkauft, so die Idee, könnte künftig zur Legitimation einfach sein Gesicht in die Kamera halten. Das plant die Kreditkartenfirma Mastercard mit ihrem neuen System Identity Check, das vom Spätsommer an in Großbritannien, den USA und Kanada eingeführt werden soll. Interessant übrigens. Warum soll man denn ein Gesicht nicht fälschen können in der Kamera? Man hält das Foto von einer anderen Person vor die Kamera und schon hat man den Zugang. Das Argument leuchtet also wenig ein. Gut, wie anfällig seine App aber auch für Missbrauch ist, zeigt wiederum ein Pilotprojekt, das der Macher mit der Moskauer Stadtregierung vereinbart hat. Die Behörden wollen mit Hilfe des Programms alle Bilder von hunderttausenden Beobachtungskameras in der Hauptstadt scannen und abgleichen lassen. Besuchte Kriminelle oder sogenannte Extremisten sollen im Passantenstrom erfasst und sofort dem nächsten Polizeirevier gemeldet werden. Ja. Das ist wirklich Science-Fiction. Kameras schweifen 24 Stunden lang ununterbrochen über den nie abreißenden Menschenstrom in den Ballungsgebieten und den Zentren der großen Metropolen auf diesem Planeten. Und überall gibt es dann Alarm, Alarm, Alarm, gesuchtes Individuum erfasst. Alarm, Alarm. Dann kommt vielleicht sogar eine Drohne, eine Paralysierungsdrohne und schießt von oben vielleicht eine Art lähmenden Giftpfeil dem Individuum an irgendeine Körperstelle, der bleibt liegen und wird dann später abgeholt. Der Begriff Extremist wird in Russland jedoch weit gefasst. In Moskau zum Beispiel löst der Inlandsgeheimdienst FSB selbst die kleinste Demonstration von Oppositionellen gewaltsam auf. Den Machthabern muss die Gesichtserkennungsdienstliche Automatisierung wie ein Gottesgeschenk erscheinen. Jedes eingescannte Gesicht ist ein potenzieller Steckbrief. Das sagt man so gerne über die bösen Russen. Aber wir haben einen Trost. Hier bei uns ist es auch nicht anders. Genug Demos werden hier aufgelöst und genug Individuen erfasst. Und wie Kriminelle behandelt, obwohl sie einfach nur ihr Recht auf Demonstration ausgeübt haben. Spricht nie und schlägt nie an meine Tür Meine Schwester sagt, dafür kommt er zu mir Mir erzählt er, jedes Sandkorn ist gezählt Und dass die Zeit zu Ende geht und ich bin ausgewählt Meine Schwester sucht nach Zeichen in der Stadt die Gott für sie und keinen sonst im Schmutz verborgen hat Meine Schwester sagt, er küsst mich sanft und zart Meiner Schwester krieg ich nen Schlangen durch das Haar Gott sagt, dass er ihren vollen Namen kennt Und dass wahre Liebe jeden Zweifel niederbrennt er hat versprochen, dass der Himmel ihr gehört Wenn sie sich zu ihm legt und auf seinen Namen schwört Meine Schwester sagt, er kommt und hält mich fest Rollt sich über mich und drückt mich in das Bett Mein Gott, was tust du, warum liebst du? Nichts grennt gelber als der Weißen auf dem Feld. Nichts is schöner als vom Hochzeitstag die Nacht. Nichts brennt heller als das Licht der Leidenschaft. Ja. Zusammen. Während Gott im Wagen wartet, winkt er mich heran. Junge sagt, zur Autobahn ist das da vorne weg. Gott, wenn du meine Hilfe brauchst, dann bist du sie nicht wert. Nichts ist weiter als die tiefe Baue See. Nichts ist weiser als der weiße, weiße Schnee. Nichts ist besser, als wenn Gott dich gültig liebt. Nur meine Schwester, ich glaub, der is es nicht. Compañero, compañera, amigo de la revolución, el cambio comienza acá en la radio, sobre todo en Niemandsland, a cargo de su comandante Day. 91.4, en contrabanda, historia o suerte, hasta siempre, papito. Ik trug sie lang schon mit mir rum. Lag mir oft auf der Zunge, doch ik sprach drumherum. Die Geier kreisen lang schon über ons Selbstporträt. Ik bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich geh. Dieser seltsame kleine Stich, den ik oft auf dem Heimweg krieg, wollte alles nur nie nach. Danken aan dich en mich in dem Magenheim voller Gehör. Er fing an, nicht mehr aufzuhören. Had hier jemanden Einwand? Sag ihn jetzt oder schweig. Nur mijn Herz hoopt die Hand tot. Doch mein Mund hat gestreikt, gib mir keinen Kuss mehr, kein Wie geht's und kein Kaffee, bin nur gekommen, um dir zu sagen, dass ich geh, dieser seltsame kleine Stich, den ich oft auf dem Heimweg krieg, wollte alles nur nie nach Haus, nie nach Haus, dieser quälende, kleine Stich beim Gedau. Mehr aufzuhören. Die Geier kreisen lang schon über unserem Selbstporträt. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich geh dieser seltsame, kleine Stich, den ich oft auf dem Heimweg. Er is nu nie nachts, nie nachts. Dieser quälende kleine Stich beim Gedanken an dich und mich in de meiden heim voller Girl. Er fing an, nicht mehr aufzuhören. Es ist Samstag, der 27. August 2016. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen möchte ich diese Meldungen mit einem Kommentar, einem Gastkommentar, den ich verlese aus dem Spiegel von der vergangenen Woche. Da schreibt Frau Christiane Hoffmann zum Thema Kulturkampf um den Schleier. Es geht um das Burka-Verbot. Sie sagt, ich zitiere, man kann gesellschaftlichen Fortschritt nicht erzwingen, indem man die Symbole von Religion und Tradition verbietet. Jede Zwangsbefreiung ruft eine Gegenreaktion hervor. Das war so, als Atatürk den Türkinnen und Shah Reza Khan den Iranerinnen das Kopftuch verbot. So war es auch, als Peter der Große den Bojaren die Bärte abschnitt. Befreiung muss von innen kommen. Die muslimischen Frauen müssen sie selbst erkämpfen. Sie sind längst dabei. Pick your battle heißt es auf Englisch. Überlege, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Das gilt auch für den wehrhaften Rechtsstaat. Ein paar vollverschleierte Frauen gefährden unsere freiheitlichen Werte nicht, so sagt Frau Christiane Hoffmann. Genauso wenig werden sie die Emanzipation der Frau in Europa rückgängig machen. Zu Recht erwarten wir von Muslimen in Deutschland, dass sie sich an das Grundgesetz halten. Das kennt hohe Hürden für die Einschränkung der Religionsfreiheit und andere Freiheitsrechte. Und Kleidervorschriften sind ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Man kann mit dem Burgerverbot weder den islamischen Fundamentalismus bekämpfen noch die muslimische Frau befreien. Wir könnten uns nur ihren Anblick ersparen. Denen, die unterdrückt sind, sollten wir Angebote machen. Das können Sprachkurse sein, Nachbarschaftstreffen oder eine Einladung zum Kaffee. Wir sollten selbstbewusst darauf setzen, dass unsere Lebensweise so attraktiv ist, dass sie zu nachahmender Befreiung ermuntert. Nun ja, das war ein Kommentar von Frau Christiane Hoffmann. Nachahmende Befreiung tut sie eben nicht. Alle unsere Lebensweise wird ja nun gerade von vielen Muslimen und Musliminnen verachtet und bekämpft. Auf diesem Wege wird es leider schwer sein. Themenwechsel. Es geht um das Thema Finanzen. Varoufakis hat es vor ein paar Monaten einmal ganz klar gesagt. Das Problem ist nicht, dass es zu wenig Geld gibt. Das Problem ist, dass es zu viel Geld gibt. Ein Land, das im Moment nicht weiß, wohin mit seinem Geld, ist Deutschland. Die öffentlichen Kassen quellen über, jede Steuerschätzung verspricht Bund und Länder neue Rekordeinnahmen. <lacht> Höchste Zeit also, dass die Politik, Bürger und Wirtschaft mit einer Steuerreform entlastet, fordert der Spiegel in seinem Heft von vergangener Woche. Da sieht man auf dem Titelbild einen fetten Bundesadler, der ist durch sein eigenes Gewicht Zu Boden geplumpst, sitzt da und wird vollgestopft mit Euroscheinen. Volle Kassen geschröpfte Bürger. Der Spiegel schreibt, Steuern runter. Seit zwei Jahren kommt Bundesfinanzminister Schäuble ohne neue Schulden aus. Oder er wirtschaftet sogar Überschüsse. Ein Zustand, der über Jahrzehnte so wahrscheinlich war wie Schneegestöber, in der Sahara. Einige Kollegen aus den Ländern haben es ihm über Jahre vorgemacht. Die Mehrheit macht es ihm jetzt nach. 2015 häuften 10 von 16 Bundesländern Überschüsse an. Jede Steuerschätzung offenbart es aufs Neue. Die Kassen des Staates quellen über. Bleibt die Wirtschaft halbwegs auf Kurs? Dürfen sich Schäuble und seine Kollegen aus den Ländern auch in den kommenden Jahren über etliche Milliarden Euro an Mehreinnahmen freuen? Die Gelegenheit ist also günstig, schreibt der Spiegel, die Steuerzahler nach Jahren des Hinhaltens, Zauderns und Vertändelns zu entlasten. Jetzt ist der Zeitpunkt für jene umfassende und radikale Neuordnung des Steuersystems gekommen, die Juristen und Ökonomen schon seit der Jahrtausendwende fordern. Die Frage ist nur, wie sie aussehen soll. Auf welchen Einnahmebetrag kann der Staat verzichten, ohne dass er neue Schulden machen müsste? Sollen alle Bürger gleichmäßig oder einige bevorzugt entlastet werden? Wie sähe ein Steuersystem aus, das gleichzeitig gerechter und weniger bürokratisch wäre? Dass Reformbedarf besteht, ist unumstritten. Schon lange suchen die Parteien nach Rezepten, wie sie jene Durchschnittsverdiener entlasten können, die unter den heutigen Tarifen besonders leiden. Doch eine wirksame Reform der Einkommenssteuer ist teuer. Auch Schäubles gut gefüllte Kasse würde dafür nicht ausreichen, wenn er keine neuen Schulden machen will. Deshalb müssten an anderer Stelle die Einnahmen erhöht werden, zum Beispiel durch eine Neuordnung der Erbschaftssteuer, über die ebenfalls schon lange gestritten wird. Auf Druck des Bundesverfassungsgerichts ringen Experten von Bund und Ländern zurzeit um eine Lösung. Doch schon jetzt ist sicher, dass eine Einigung die Debatte nicht beenden wird. Während die Wirtschaftslobby warnt, dass jede noch so kleine Erhöhung hunderte hochproduktive Unternehmen aus dem Land treiben könnte, verlangen viele Grüne, Linke und Sozialdemokraten einen steuerlichen Ausgleich gegen die wachsende Ungleichheit im Land. Der frühere grüne Umweltminister Jürgen Trittin etwa will eine superreichen Steuer. Er möchte nicht nur die Vermögenssteuer wieder einführen, sondern auch mehr bei der Erbschaftssteuer kassieren und die Abgeltungssteuer, die Einkünfte auf Kapitalerträge begünstigt, abschaffen, damit alle Einkünfte gleich besteuert werden. Musik Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Italien nimmt mit einem Tag der Trauer Abschied von den Erdbebenopfern. Die offizielle Trauerfeier fand am Mittag in Ascoli Piceno statt. An der Zeremonie nahmen unter anderem Präsident Mattarella und Regierungschef Renzi teil, unterdessen stieg die Zahl der Toten auf 290. USA und Russland einigen sich auf grundsätzliche Schritte für Waffenruhe in Syrien. Das erklärten US-Außenminister Kerry und sein Amtskollege Lavrov nach mehr als zwölfstündigen Beratungen in Genf. Zahlreiche Einzelheiten seien aber noch offen. Sie sollen in den kommenden Tagen von Experten beider Länder geklärt werden. Mindestens 17 Tote bei Brand in Moskauer Lagerhaus. Bei den Opfern soll es sich um Gastarbeiter aus den ehemaligen Sowjetrepubliken handeln, die illegal in dem Gebäude lebten. Sie wurden offenbar in ihrem Schlafraum von den Flammen eingeschlossen. Die Brandursache ist noch unklar. Treffen in Schloss Meseberg. Bundeskanzlerin Merkel hat ihre Gespräche mit europäischen Regierungschefs über die Zukunft der EU nach dem Brexit-Votum fortgesetzt. Im Gästehaus der Bundesregierung kam sie am Mittag mit den Regierungschefs aus Österreich, Slowenien, Bulgarien und Kroatien zusammen. Tag der offenen Tür bei der Bundesregierung. Heute und morgen können Interessierte viele Ministerien und das Kanzleramt in Berlin besuchen. Mehr als 100.000 Menschen werden erwartet. Umweltministerin Hendricks, Innenminister de Maizière oder auch Bundeskanzlerin Merkel wollen sich den Fragen der Bürger stellen. Das Wetter? In der Nacht im Norden, tagsüber auch im Westen sowie in der Mitte mancherorts Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr – Ansonsten viel Sonne und schwülheiß. 23 bis 36 Grad. Thema Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Die Regierung arbeitet angeblich an einem Plan B. Plan A ist ja bekannt. Der Türkei-Deal droht aber zu scheitern. Auffanglager und strikter Grenzschutz durch Frontex soll der Plan B sein. Klingt nicht sehr nett. Die Bundesregierung hält ein Scheitern des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei für möglich. Das geht aus einem internen Positionspapier des Bundesfinanzministeriums hervor. Die Finanzfachleute fühlen sich zuständig, weil mit der Flüchtlingskrise auch Kosten für den Bundeshaushalt verbunden sind. Die Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen in der Türkei seien völlig unklar, schreiben die Beamten aus der Europaabteilung. Erneuter Handlungsbedarf auf europäischer Ebene ist nicht ausgeschlossen. Bereits jetzt bestünden Probleme bei der Rückführung von Flüchtlingen aus Griechenland in die Türkei. Sollte das Abkommen mit der Türkei scheitern, müssten die EU-Außengrenzen zwischen der Türkei und Griechenland durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex verlässlich geschützt werden. Flüchtlinge, die in Europa ankämen oder aus humanitären Gründen nicht abgewiesen werden könnten, müssten in grenznahen Auffanglager gesammelt, registriert und nach Quoten auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Vollumfängliche Kooperation Griechenlands ist sicherzustellen, auch unter Anwendung finanziellen Drucks, heißt es da. Ansonsten droht Rückzug auf eine erst im Westbalkan haltbare Grenzlinie. Das ist natürlich ein Vokabular wie aus dem Krieg. Eine Ausweitung der Kontrollen an den deutschen Grenzen zur Schweiz und zu Frankreich sei bei einer Verlagerung der Migrationsrouten denkbar. Für den Außengrenzschutz einschließlich Rückführung hätten Drittstaaten eine gesteigerte Bedeutung. Deren Kooperationsfähigkeit und Fähigkeit kann finanziell befleißigt werden. Das war eine Vision des Vokabulars der Grenzschutzideologie und des Plans B der Regierung zum Thema Flüchtlingsströme. Während hier in Spanien es immer wieder Vorstöße gibt, die Leute länger arbeiten zu lassen, die sollen später auf Rente gehen, dann sterben sie früher und kriegen weniger ausbezahlt. Das ist ungefähr das Kalkül der neoliberalen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Gibt es auch in Deutschland immer wieder Vorstöße, die Leute länger arbeiten zu lassen. Zum Beispiel die Deutsche Bank, die kam mit der Idee, die Leute sollten doch bitte bis 69 weiterarbeiten. Das sagen natürlich Leute, die ihr Leben lang überhaupt nicht richtig gearbeitet haben, sondern hinter Schreibtischen sitzen und kassieren, fette Gehälter kassieren und Befehle erteilen und sich die Hausarbeit und die Wäsche waschen lassen und alle körperlichen Arbeiten von anderen erledigen lassen. Die einzige körperliche Arbeit, die diese Leute machen, die jetzt wollen, dass die Massen bis 69 weiterarbeiten, sind natürlich ihre sportlichen Aktivitäten. Doch das ist ein anderes Thema. Kommen wir zum Thema Renten. Wieder früher in den Ruhestand. Nachdem das durchschnittliche Rentenalter in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen war, gehen die Deutschen nun wieder früher in Rente. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Der Grund für die Entwicklung ist nach Daten der Deutschen Rentenversicherung, dass Menschen verstärkt mit 63 in den Ruhestand gehen. Lag das Renteneintrittsalter im Jahr 2000 noch bei 62,3 Jahren, kletterte es bis 2014 auf 64,1 Jahre. Für den Anstieg sorgten die Anhebung der Altersgrenzen für den Rentenbeginn und das Auslaufen diverser Vorruhestandsmodelle. Doch 2015 ist das Eintrittsalter wieder auf 64,0 Jahre gesunken. Im Sommer 2014 hat die Große Koalition die zusätzliche Möglichkeit geschaffen, unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Abschläge mit 63 Jahren in Rente zu gehen. Damit wird derzeit das langfristige Ziel der Politik nicht erreicht, das tatsächliche Renteneintrittsalter anzuheben, um das Rentensystem zu stabilisieren, wie es so schön heißt. Erst diese Woche hat die Bundesbank darauf hingewiesen, dass das Alter für den gesetzlichen Rentenbeginn bis 2060 auf 69 Jahre steigen müsse, sonst werde die Rentenversicherung in der Zukunft gefährdet. Contrabande! Contrabande! Contrabande! Contrabande! Contrabande! Contrabande! Contrabanda! Andarra! 91.4 der FM in Barcelona. Zum Thema Verbrechen und Massaker gibt es nun neue Erkenntnisse über die Waffenkäufe der Amokläufer im Darknet. Diskussionsprotokolle aus dem Darknet zeigen, wie der Amokläufer von München und sein Waffenhändler kommunizierten. Das Darknet ist sozusagen der Keller des Internets, wo man anonym reisen und surfen und navigieren kann, ohne von irgendjemandem oder irgendetwas identifiziert werden zu können. Philipp K., der ist 31, steht unter dem Verdacht, einen Onlinehandel mit illegalem Schießgerät betrieben zu haben. Unter anderem, so die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, habe er dem Münchner Amokschützen schützen David Sonnbully die Pistole verkauft, mit der dieser am 22. Juli neun Menschen ermordete und sich anschließend selbst erschoss. Seine Kunden akquirierte K. in versteckten Winkeln des Internets. Für Kontaktanbahnungen nutzte er offenbar das gut gesicherte Forum Deutschland im Diebwett, D-I-D-W. Unter welchen Pseudonymen er dort agierte, wollte die Generalstaatsanwaltschaft aus erkennungstaktischen Gründen nicht verraten. Im Forum jedoch wird man sich schnell einig, dass es sich um einen gewissen Rico handeln könnte. In der kryptierten Geheimwelt des Darknet habe der sich seltsam offen bewegt. Schräg drauf war er immer schon, schrieb ein Mitglied des DIDW-Forums, das Rico schon länger kennen will. Andere wunderten sich, dass der Mann nicht schon viel früher verhaftet wurde. Zu viele Informationen habe Rico im Laufe der Jahre im Forum über sich preisgegeben. Ein Spiegelteam konnte die geschlossenen Bereiche des Forums in den vergangenen Wochen einsehen und die Kommunikation anonymer Waffenfans verfolgen. Die Protokolle ihrer Diskussionen ergeben das Bild einer illegalen Welt, in der Sammler, Spinner und Gewalttäter wie auf dem Gemüsemarkt freimütig über Angebot und Nachfrage beraten und die Vor- und Nachteile bestimmter Händler diskutieren. Kaum ein Thema war den Teilnehmern zu heiß. Offen schrieben die Nutzer über Preise und Vorzüge einzelner Waffen. Die Glock 17 wird meist als Anfängerpistole empfohlen und boten ihre Ware an. Falls dein zukünftiger Kunde Munition benötigt, hab gerade was da. Auch Politik spielt eine Rolle. Die Situation in Deutschland spitzt sich zu, schrieb jemand mit dem Pseudonym Hachi. Der Terror hat uns erreicht. Es wird Zeit, dass Deutschland aufsteht und sich wehrt. Dann platzierte Hachi sein Anliegen. Gesucht wird eine möglichst handliche Waffe, Kurzwaffe mit zwei Magazinen und ausreichend Munition. In dieser Welt fand offenkundig auch der spätere Münchner Amokläufer seine Glock 17 und einen willigen Verkäufer. Hunderte Forumsbeiträge ergeben ein erstes Bild von Rico. Das Waffensammeln, so schreibt er in seiner Art Selbstverstellung, sei sein ganz spezielles Hobby. Die Teilnahme am dritten Weltkrieg sein Lebenstraum. Ja, das war seine Selbstvorstellung. Im Darknet suche er nach gleichgesinnten Kontakten für Waffen. So einfach ist es also, im Internet Waffen zu kaufen. Kommen wir noch einmal zu diesem... Unsäglichen burka -Verbot. Dass es diese Burkas überhaupt gibt, ist schon ein Ärgernis Und dass sie nun verboten werden soll, ist ein anderes Ärgernis Zwei Ärgernisse stoßen aufeinander Das Ganze gibt eine Debatte voller Gift, Schleim und Ärgernissen Aber die Realität ist so Die Union diskutiert über ein Verbot der Burka und andere Schleier Einem allgemeinen Bann aber steht das Grundgesetz entgegen und für viele Konflikte gibt es jetzt schon Regeln. Zu diesem Thema schreibt der Spiegel folgendes. Die Freiheit könne allenfalls eingeschränkt werden, sagt der Erlanger Islamrechtsexperte Matthias Rohde, wo Sicherheitsbelange am Arbeitsplatz oder im Straßenverkehr die Identifikation der Person erforderlich machen oder wo offene Kommunikation zwingend ist. Für solche Fälle aber gibt es schon jetzt Regeln. So darf ein Kopftuch auf Fotos in deutschen Pässen maximal Stirn und Ohren bedecken. Auch nach internationalen Regeln müssen mindestens Mund, Nase und Augen zu erkennen sein. Bei einer Kontrolle am Flughafen darf die Bundespolizei eine Frau auffordern, den Schleier abzulegen. Das geschieht dann laut Polizei in separaten Räumen gegenüber einer Beamtin. In ähnlicher Weise laufen Zugangskontrollen am Gericht ab. Auch im Gerichtssaal wird erwartet, dass Angeklagte oder Zeuginnen ihren Schleier lüften. <lacht> dass man sowas überhaupt diskutieren muss. Aber gut, eindeutige Vorschriften gibt es hierfür nicht. Der bayerische Justizminister Winfried Bausback von der CSU wünscht sich deshalb Rechtssicherheit und Rechtsklarheit und will den Bund zu einer gesetzlichen Regelung bewegen, sodass Verfahrensbeteiligte in Gerichtsverhandlungen ihr Gesicht weder ganz noch teilweise verdecken dürfen. In der Praxis aber wissen die Richter, sich schon bisher zu helfen und lassen Frauen spüren, dass eine Verschleierung ihnen zum Nachteil gereichen kann. Als eine Muslimin in Frankfurt am Main dagegen klagte, dass ihr das Arbeitslosengeld gestrichen worden war forderte die Sozialrichterin, sie auf, zumindest ihr Gesicht zu zeigen. Ihre Weigerung wertete sie zu ihren Lasten. Die Klage wurde abgewiesen. In einem anderen Fall attestierte ein Münchner Amtsrichter einer Zeugin, die ihren Schleier nicht ablegen wollte, mangelnde Glaubwürdigkeit. Und im Frühjahr 2011 musste eine Frau infolge ihres Gesichtsschleiers sogar für mehrere Wochen in den Knast. Ein Haftbefehl gegen sie war unter der Bedingung ausgesetzt worden, Dass sie zur Verhandlung erscheint. Als sie komplett verhüllt kam, werteten die Richter dies so, als wäre sie nicht da. <lacht> Erst, als deren Anwältin eine Fatwa, die Rechtsauskunft eines Mufti, besorgte, wonach das Ablegen vom Nikab vor den Justizorganen erlaubt sei, zeigte die Frau ihr Gesicht. Auch Schülerinnen und Studentinnen kann schon jetzt untersagt werden, einen Gesichtsschleier zu tragen. Eine junge Muslimin hatte sich 2013 an einer staatlichen Berufsoberschule in Bayern mit Kopftuch vorgestellt und war dann aber zum Unterricht mit Niqab erschienen, also Gesichtsverhüllung. Als die Schulleitung ihre Zusage zurücknahm, zog sie vor Gericht und unterlag weil der Gesichtsschleier ein objektives Unterrichtshindernis sei. Die Schülerin könne nicht identifiziert werden. Es fehle an der Möglichkeit zur nonverbalen Kommunikation durch Mimik und Gestik, die erst die soziale Interaktion im Klassenverband ermögliche. Die Stimme sei nur schwer verständlich. Zudem bestehe bei naturwissenschaftlichen Experimenten Verletzungsgefahr. Themenwechsel Existenzen im real existierenden Kapitalismus Es gibt ein Spiegelgespräch, das sehr interessant ist, mit einem Herrn, der heißt Michael Fischer und der arbeitete bis 2011 im Management Deutscher Discounter. Der 49-Jährige war 13 Jahre lang als Verkaufs- und Bereichsleiter für bis zu 75 Filialen zuständig, erst bei der Rewe-Tochter Penny. Danach bei Norma. Zuletzt war er Leiter eines Lidl-Warenverteilungszentrums in der Schweiz, bevor er seinen Job kündigte und über seine Erfahrungen unter einem Pseudonym ein Buch schrieb. Heute arbeitet Fischer im Management eines internationalen Konsumgüterherstellers. Da geht es um den Umgang mit Mitarbeitern im Discow. Der sei rau. Angestellte und Führungskräfte werden schikaniert, gedemütigt und kontrolliert. So, der Ex-Manager erzählt also. Spiegel, Sie haben als Manager viele Jahre lang regelmäßig 80 bis 100 Stunden pro Woche gearbeitet. Geht das im Discount-Bereich nicht anders? Fischer hierzu. Es ist zumindest nicht ungewöhnlich. Das fängt schon in der Einarbeitungszeit an. Selbst wenn man für eine mittlere oder obere Management-Position eingestellt wird, muss man erstmal durch die sogenannte Filialphase, das heißt eine Filiale führen. Da geht es nicht darum, das Unternehmen kennenzulernen. Da geht es darum, die Leute zu brechen. Die müssen erstmal im Schlamm liegen, die müssen fertig gemacht werden. Und wenn sie es überleben, dann behalten wir sie, hat mir einer meiner Vorgesetzten mal gesagt. Spiegel, was heißt das konkret? Fischer, als ich zum Beispiel als Verkaufsleiter bei Penny angefangen habe, musste ich in meiner ersten Woche eine personell komplett unterbesetzte Filiale betreuen. Als mein Vorgesetzter zur Kontrolle kam, fing er sofort an zu brüllen. Der Laden ist scheiße, ich trete dir in die Eier und wenn du schreist, dreh dich nochmal zu. Der Landeschef von Penny bezeichnete seine Führungskräfte gerne als Vogelscheuchen, Idioten oder einfach als Presswurst, wenn er der Meinung war, der Betroffene sei zu dick. Spiegel, Entschuldigung, aber das glauben wir jetzt nicht. So geht's man doch nicht mit jemandem um, den man holt, um hinterher knapp 75 Filialen als Verkaufsleiter zu betreuen. Fischer, das ist der übliche Ton im Discount. Spiegel, wie soll man das denn aushalten? Fischer, man bekommt Schmerzensgeld. Das Gehalt ist hoch. Man bekommt einen großen Dienstwagen und steigt sehr schnell auf. Spiegel, das soll reichen, um sich derart demütigen zu lassen? Fischer, bei mir hat es sehr lange funktioniert. Allerdings auch, weil ich, wie viele andere, meinen Frust und meinen Stress mit Alkohol und Tabletten betäubt habe. Ich habe exzessiv gesoffen, Antidepressiva und andere Psychopharmaka geschluckt. Spiegel, und das ist niemandem aufgefallen? Fischer, nein. Bei Betriebsfeiern waren am Ende alle Sternhagel voll. Und ich war viel unterwegs. Bin also abends volltrunken ins Hotelbett gefallen und habe mir dann am nächsten Morgen Tabletten eingeschmissen. Dann war ich zwar verkatert und müde, aber einsatzfähig. Und wie ging es dann weiter? Fischer, ich habe genauso exzessiv gearbeitet, wie ich gesoffen habe. Und da war ich nicht der Einzige. Alle arbeiten am Limit. Dass ich das aber so lange durchgehalten habe, war schon eine Ausnahme. Die Personalfluktuation im Discount ist extrem hoch. Der Job macht die Leute auf Dauer einfach fertig. Da geht keiner regulär in Rente. Das ganze Interview ist nachzulesen im Spiegel von letzter Woche. Erstmal im Schlamm liegen. Interview mit dem Discounter und Ex-Manager Michael Fischer. 100 Anträge auf Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft sind mindestens bei der deutschen Botschaft in London seit der Brexit-Abstimmung eingegangen. Besonders groß ist das Interesse von britischen Juden. Personen, denen unter dem Hitler-Regime die Staatsbürgerschaft wegen ihrer Anschauung, Religion oder Rasse entzogen wurde, haben ein Anrecht auf Wiedereinbürgerung. Voraussetzungen sind Belege wie Pässe, Geburtsurkunden oder Einreisevisa. Ja. Thema Fußball, Thema Fußballkapitalismus, Thema Kaufen, Kaufen, Kaufen, Kaufen. Immer mehr Top-Adressen des europäischen Fußballs gelangen in den Einflussbereich chinesischer Investoren. Jüngstes Beispiel ist der französische Spitzenclub Olympique Lyon der für rund 100 Millionen Euro 20% Prozent seiner Anteile an den chinesischen Investmentsfonds IDG Capital Partners veräußern will. Erst vor wenigen Wochen hatte der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi, ein überzeugter Antikommunist als Inhaber von 99,93% am AC Mailand, seine kompletten Anteile für 740 Millionen Euro an ein chinesisches Konsortium, an dem auch der Staatsfonds Hiksa Kapital beteiligt ist, abgetreten. Beim Stadtrival in Inter Mailand hat ebenfalls ein chinesischer Einzelhandelskonzern die Kontrolle übernommen. Und hier in Barcelona natürlich das große Beispiel des RCD Espanyol. Auch hier sind mittlerweile Chinesen in der Führung und haben das Kommando über den Club übernommen. Für 270 Millionen Euro sicherte der sich 69 Prozent der Anteile an dem Traditionsvereins Inter Mailand. Die Shoppingtour ist Teil eines politischen Auftrags. Das Riesenreich soll auch im Fußball zu einem Global Player werden. Im vergangenen Jahr hatte Staatspräsident Xi Jinping verkündet. Ein Aufleben des Fußballs ist entscheidend auf Chinas Weg zu einer Sportnation. Seitdem beteiligten sich chinesische Geldgeber an Clubs wie Aston Villa 100%, Slavia Prag 60%, Español Barcelona 56% oder Atletico Madrid 20%. Auch an Manchester City, dem neuen Arbeitgeber von Trainer Pep Guardiola, erwarb ein chinesisches Konsortium Ende vergangenen Jahres 13% der Anteile für knapp 380 Millionen Euro. Das Handelsblatt berichtete, dass chinesische Geldgeber zudem Interesse bekundet hätten, sich an deutschen Clubs zu beteiligen. Von konkreten Einstiegsplänen ist bisher allerdings nichts bekannt. Im Gegensatz zu vielen europäischen Ligen können Investoren bei deutschen Profiklubs keine Mehrheitsaktionäre werden. Kleiner Presseschau. Werfen wir einmal einen Blick auf die ARD-Seite mit den Tagesmeldungen von heute. Da gibt es erst einmal das Thema Erdbeben. Die Suche nach Überlebenden in italienischer Erdbebenregion geht weiter. Debatte über Burkini-Verbot in Frankreich hält an. Türkei setzt Offensive gegen kurdische Milizen in Syrien fort. Mindestens 120 Tote bei Erdbeben in Italien. Nachruf auf Walter Scheel. Die Türkei startet Bodenoffensive in Syrien. Der Spiegel kommt diese Woche mit dem Thema, beziehungsweise heute mit dem Thema Bundestagswahl 2017. Es droht eine schwarz-grüne Koalition zu geben. Deutschlands populärster Grüner, das ist Herr Winfried Kretschmann, drängt auf schwarz-grün auf Bundesebene. Aber die Frage ist, ob die Parteien sich inhaltlich einigen können. CSU zwingt Merkel in die Warteschleife, Kanzlerkandidatur. Längst wollte die Kanzlerin erklären, dass sie zur Bundestagswahl wieder antritt. Jetzt muss sie die Verkündung nach Spiegelinformationen erneut verschieben. Schuld ist die CSU. Musik Winfried Kretschmann wurde lange von den Grünen gedemütigt. Heute ist er der Star seiner Partei und er wird sogar als Bundespräsident gehandelt. Ein Mindesterbe für alle, höheres Kindergeld und ein staatlicher Investitionsfonds. Der Brite Anthony Atkinson hat Ideen für eine gerechtere Gesellschaft entwickelt. Jetzt erscheint sein neues Buch in Deutschland. Dazu gibt es ein Interview im Spiegel. Das Problem der Ungleichheit und Armut ist zwar immer da, nur hat es in den vergangenen Jahrzehnten sich wieder vergrößert. Bolivianische Polizei nimmt Bergarbeiter fest. Bei einem eskalierten Streik in Bolivien sollen Minenarbeiter den stellvertretenden Innenminister zu Tode verprügelt haben. Jetzt wurden mehr als 40 von ihnen festgenommen. Thema Justiz. Fast 800 Ermittlungsverfahren gegen Islamisten laufen. Islamistische Straftäter und Terrorverdächtige beschäftigen zunehmend die Justiz. Zum Stichtag 1. Juni liefen in Deutschland nach Informationen des Spiegel fast 800 Ermittlungsverfahren. Dann ein sehr kritischer Bericht. Mediziner beklagen Geldgier, die Ärzte verdienen am Sterben. Der Palliativmediziner Matthias Töns glaubt, dass in Deutschland mit sterbenden Patienten schlecht umgegangen wird. Grund sei die Profitgier vieler Ärzte. Holen wir mal die junge Welt und gucken mal, was die heute auf ihrer Internetseite bringt. Moment, ich hole sie mal gerade rein. Ankara führt Krieg ohne Grenzen. Türkische Armee beschießt kurdische Milizen in Syrien. Es gab einen Anschlag auf eine Polizeizentrale in Zizre. Die hat viele Tote gefordert. Arbeit. USA drohen EU im Steuerstreit, sollte Brüssel weiter versuchen, US-Firmen, die auf dem alten Kontinent herumwirtschaften, mit der Steuerkeule zu bedrohen, seien Abkühlen der grenzüberschreitenden Investitionen zu erwarten. Das heißt, wenn wir Steuern zahlen sollen, hauen wir einfach ab. Bundeswehr trainiert Krieg, Millioneninvestitionen und Großübungen. Die deutsche Armee bereitet sich auch in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg auf den Kriegsfall vor. Die Bundeswehr wird weiter auf Krieg vorbereitet. Auf dem Truppenübungsplatz Alten Grabo, der liegt in Sachsen-Anhalt-Brandenburg, trainieren seit einer Woche 250 Artilleristen aus Münster den Kampfeinsatz mit Panzerhaubitzen, Mörsergranaten und Kampfhubschraubern. Erstmals seit dem Abzug der Sowjetarmee Anfang der 1990er Jahre kommen hier wieder scharfe Waffen zum Einsatz. Darüber berichteten am Mittwoch und Donnerstag die Nachrichtenagentur DPA und regionale Medien. Danach war ursprünglich auch geplant, scharfe 250 Kilo Sprengbomben aus Tornados abzuwerfen. Starten sollten die Flieger vom Militärstützpunkt Büchel. Laut MDR-Bericht war es allerdings bei einem Update der Tornado-Software zu technischen Problemen gekommen. Zunächst habe die Bundeswehr die Abwürfe verschoben, letztlich für dieses Manöver abgesagt. Der Rundfunksender berief sich auf Angaben des Bundesministeriums der Verteidigung. Demzufolge sollen die teilnehmenden Soldaten künftig als Joint-Fire-Support-Team <lacht> innerhalb der NATO-Kampftruppen Feuerziele koordinieren und Infanterieeinheiten Feuerunterstützung leisten. Unterschiedliche Einheiten probten ihr Zusammenspiel in einem modernen Krieg. Thema Wohnen. Wohnen wird zum Luxusgut. Es gibt eine Studie des Immobilienkonzerns LEG. Auch im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen steigen die Mieten. Höchste Preise in Köln und Düsseldorf. Wohnen wird in Deutschland also immer mehr zum Luxusgut. In allen 54 kreisfreien Städten des größten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, NRW, lagen die Angebotsmieten in diesem März um rund 2,1 Prozent höher als noch im April 2015. Durchschnittlich verlangten Vermieter zuletzt ohne Neben- und Heizkosten 6,38 Euro pro Quadratmeter. Das geht aus einem am Donnerstag vorgestellten Report des in Düsseldorf ansässigen Immobilienkonzerns LEG hervor. Hinzu kommt, dass Reiche in teuren Wohngegenden zunehmend unter sich bleiben. Dort legten die Mieten laut Studie besonders stark zu. Knapp 12 Euro Kaltmiete kassierten die Immobilienbesitzer in den Vierteln der besser situierten im Schnitt pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat. Das waren 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In der Millionenstadt Köln registrierte LEG die höchsten Mietpreise. Neun der zehn teuersten Postleitzahlgebiete im Land befanden sich in dieser Stadt. Lediglich die Düsseldorfer Stadtteile Oberkassel und Niederkassel schaffen es mit einer durchschnittlichen Angebotsmiete von 12,23 Euro auf Platz drei, wie es heißt. Auch die Ärmeren müssen mehr berappen. Das günstigste Zehntel der angebotenen Wohnungen sei im März um rund 1,6% Prozent teurer als im vergangenen Jahr gewesen. Das berichtet der Konzern in seinem Report. Im Schnitt seien 4,44 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter und Monat fällig gewesen. Auf der Auslandseite schreibt die junge Welt heute zum Thema Showdown in Brasilia, parlamentarischer Staatsstreich, letzter Akt des Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Dilma Rousseff spielt in Brasiliens Senat. <lacht> Italien Staatsbegräbnis für Erdbebenopfer, Bewohner der zerstörten Orte hoffen, dass Hilfsgelder auch bei ihnen ankommen. Die Erfahrungen lassen allerdings Zweifel aufkommen. 71 Millionen Jugendliche ohne Arbeit. Immer mehr junge Menschen sind weltweit ohne Erwerb. Das warnt die ILO. Auch die Zahl der armen Jugendlichen steigt in einigen Ländern. Dazu gibt es in der jungen Welt ein Gespräch mit Herrn Stefan Kühn. Dann gibt es eine Straßenschlacht in Harare. Bei einer Demonstration der Opposition in Zimbabwe ist es zu schweren Zusammenstößen zwischen Protestierenden und der Polizei gekommen. Ein Thema, das wir schon eingangs angesprochen haben, das unleidliche Bikini-Burkini-Verbot in Frankreich. Die sind mittlerweile gekippt. Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht hat die Burkini-Verbote an französischen Stränden für unrechtmäßig erklärt. In einer Grundsatzentscheidung setzte der Staatsrat in Paris am Freitag das im südfranzösischen Badeort Villeneuve-Loubet verhängte Verbot des von Musliminnen genutzten Ganzkörper-Badeanzugs aus. Die Freiheitsrechte könnten nur bei erwiesenen Risiken für die öffentliche Ordnung eingeschränkt werden, urteilten die Richter. Mehr als 30 Gemeinden hatten solche Verbote an ihren Stränden verhängt und dies mit der angespannten Stimmung in Frankreich begründet. Met falten im Gesicht Wenige Jahre später stehen wir hier Und schauen uns an Immer noch Willst du mein Freund sein Ich seh den Mann Eigentlich bin ich auch müde. Was soll ich sonst sein? Sport im Niemandsland, die letzten 20 Minuten. Demakino. Ich habe die vergangenen Tage zwei Filme gesehen, die beide natürlich sehr viel miteinander zu tun haben. Zwei Filme über den Zweiten Weltkrieg. Der erste Film ist der Film Katyn, ein schon etwas... Älterer Film, den gibt es schon seit einigen Jahren, aber ich habe mir ihn jetzt erst angesehen und war sehr betroffen von der Art, wie das Massaker von Katyn dargestellt wird. Der Film stammt übrigens von 2007. Und Oscar-Preisträger, der ist erst einmal Herr Angie Vaidya, den kennen wir schon. Der Film behandelt das Massaker von Katyn. Der polnische Regisseur Andrzej Wajdja. Der Film basiert auf einem Buch. Das Buch heißt Postmortem Opowiecz Katynska, Postmortem Erzählung von Katyn von Andrzej Mujacik. Am 17. September 2007 kam Katyn in die polnischen Kinos und wurde auch von ganzen Schulklassen besucht. Der Film wurde Pflichtprogramm für die Angehörigen der polnischen Streitkräfte übrigens. Der Film wurde unter anderem für den Oscar des Jahres 2008 bester fremdsprachiger Film nominiert. Auf der Berlinale hatte der Film Premiere am 15. Februar 2008. Übrigens war Bundeskanzlerin Merkel auch im Kino. Ein paar Worte zur Handlung. Sehr eindrucksvoll der Beginn. September 1939. Auf einer Brücke treffen polnische Flüchtlinge aus dem Westen, die vor den deutschen Truppen flüchten, auf polnische Flüchtlinge aus dem Osten, die vor der sowjetischen Besatzung flüchten. Polen ist geteilt. 14.000 polnische Offiziere kommen in sowjetische Gefangenschaft. Ihre Angehörigen erhalten nur wenige Informationen durch zensierte Briefe über ihren Verleib. Unter den Gefangenen ist Andrzej. Sein Vater ist Professor an der jagellion universität in Krakau. Seine Frau Anna flüchtet mit Töchterchen Nika über die Brücke in den Osten und findet ihn schließlich unter den Gefangenen in einem Lager. Sie kann Angie jedoch nicht zur Flucht überreden, da er seinen Fahneneid nicht brechen will. Anna kann schließlich dank der Hilfe eines Offiziers der Roten Armee nach Krakau zurückkehren. In Krakau werden währenddessen sämtliche Professoren von den Nationalsozialisten verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. Angis Vater, der sich ebenfalls unter den gefangen genommenen Professoren befindet, stirbt schließlich im KZ Sachsenhausen. Die Offiziere in sowjetischer Gefangenschaft werden in Lager abtransportiert. 1943 wird die Bevölkerung von den deutschen Besatzern über das Verbrechen von Katyn informiert. Listen mit den Namen der toten polnischen Offiziere werden veröffentlicht. Andrzej erscheint nicht auf der Liste und so bleibt Anna und ihrer Schwiegermutter die Hoffnung auf seine Rückkehr. Die Nationalsozialisten nutzen das Verbrechen der Sowjetunion für ihre Propaganda. Nach dem Krieg übernehmen die Sowjetunion und die polnischen Kommunisten die Macht in Polen. Die Krakauer Bevölkerung muss nun die Propaganda über sich ergehen lassen und hinnehmen, dass behauptet wird, die Deutschen hätten die polnischen Offiziere ermordet. Mit den sowjetischen Truppen kehrt auch Jerzy, ein ehemaliger Offizier aus Angers Regiment, zurück nach Krakau, obwohl er auf der Katyn-Liste stand. Nun ist er Major der polnischen Volksarmee. Er informiert Anna über den Tod ihres Mannes, denn dieser hatte seinen Pullover getragen, in den der Name Jarczy eingestickt war, während Jarczy irrtümlich auf die Katyn-Liste gekommen war. Einige Zeit später erhält Anna die Tagebuchaufzeichnungen ihres Mannes. Sie beweisen, dass die Offiziere von sowjetischer Seite ermordet wurden. Erst jetzt zeigt Vajtyas Film die Ermordung der polnischen Offiziere in 20 Minuten. Einzeln werden die Gefangenen mit Schüssen in den Hinterkopf erschossen. Der General wird in einem Kellerraum gedemütigt und exekutiert. Die Toten werden in Massengräbern verscharrt. Der Film endet mit dem Zuschütten der Gräber durch eine Planierraupe. Holen sich unsere Soldaten, die Sowjets holen sich die Offiziere. Ich habe kein gutes Gefühl. Die Sowjets haben die Genfer Konvention nicht unterzeichnet. Unser Sohn lebt. Er ist in Gefangenschaft, aber er lebt. Es folgen nun die Namen weiterer Opfer. Du redest so, als würde er nie wieder zurückkommen, Mutter. Sein Name steht nicht auf der Liste, das heißt also, er lebt noch. Die Rote Armee der Sowjetunion ist euer einziger Freund. Unterschreiben Sie, dass das Massaker von Katyn ein deutsches Verbrechen ist? Nein. Herr Major, nicht doch. Die Sowjets müssen lügen, um dieses Verbrechen zu vertuschen, aber warum lügen Sie? Obwohl Sie es besser wissen. Wir müssen die Beweise verstecken, sonst werden wir verhaftet. Die nehmen uns mit, so oder so. Ich soll Katyn verleugnen, um das Abitur machen zu können? Ich rate Ihnen, vernünftig zu sein. Das ist alles. Glaub mir, du kannst Menschen zum Schweigen bringen. You are listening to Niemann's Land, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. <laughs> Der zweite Film, den ich gesehen habe, ist ebenfalls aus dem Jahr 2007. Er heißt kurz und bündig Eichmann. Produktionsland Ungarn und Großbritannien, Originalsprache Englisch, Erscheinungsjahr 2007. Thomas Kretschmann spielt Eichmann. Troy Garrity spielt Afna Les, Franka Potente spielt Vera Les, die Gattin des Untersuchungs- Offiziers, der mit Eichmann Verhöre durchführt. Ferner ist dabei Stephen Fry, der spielt den Minister Mordecai Thoma und viele andere mehr. Die Nachricht von der Verhaftung Adolf Eichmanns löst in Israel Jubel aus. Sein Verhör führt... Der israelische Polizeibeamte Afner Werner lässt durch, was zunehmend zu Konflikten mit seiner Frau führt. Sie ist um die Sicherheit der Familie und vor allem der beiden gemeinsamen Kinder besorgt. Zudem leidet sie an Poliomyelitis und ist dem auf sie zukommenden Stress nicht gewachsen. Afner befragt Eichmann täglich zu seiner politischen Überzeugung. »Zu einzelnen Taten und seinen Befugnissen im Dritten Reich. Eichmann bestreitet, in einer leitenden Position tätig gewesen zu sein. Er erinnert sich an seine Affären, unter anderem mit der Jüdin Anne-Marie Schmidt und der gnadenlosen Baroness Ingrid von Ihammer, vor deren Augen er sogar ein Baby erschießen sollte.« als bei Nachforschungen zu den Taten Eichmanns herauskommt, dass Eichmann auch Afners Vater hat, nach Auschwitz deportieren und dadurch ermorden lassen, zieht Minister Torma Afner nicht von der Befragung ab, sondern drängt ihn nur, Eichmann schnell zu einem Geständnis zu bringen. Auch eine amerikanische Zeitung hat von Affners Vater erfahren und will ein Exklusivinterview Hafner bittet sie, ihm noch zwei Wochen Befragungszeit zu geben, bevor die Zeitung das Schicksal seines Vaters veröffentlicht. Es gelingt Hafner schließlich innerhalb von zwei Wochen Eichmanns Lügen zu beweisen. Der hatte behauptet, Heinrich Himmlers Befehlen immer nur gefolgt zu sein und damit am Ende auch nur blind den Befehlen Adolf Hitlers gehorcht zu haben. Hafner jedoch kann ihm Schriftstücke vorlegen, die beweisen, dass er sich in entscheidenden Fällen wissentlich über Himmlers Verbote hinwegsetzt und selbst Befehle zu Verbrechen erteilt hat. Musik Eichmann wird nach dem siebenmonatigen Verhör durch Afner der Prozess gemacht und anschließend hingerichtet. Afner hat nun wieder mehr Zeit, sich um seine Familie zu kümmern. Zumal sich der Gesundheitszustand seiner Frau während der letzten Monate so verschlechtert hat, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Musik Gut, der Film beruht auf Untersuchungsergebnissen während des Eichmann-Prozesses und Aussagen während des Verhörs und der Verhöre vor Prozessbeginn. Eichmann wurde ab dem 20. November 2006 in Ungarn gedreht. Eine Kritik, das Lexikon des internationalen Films, bezeichnet Eichmann als beachtlich besetzte Fernsehproduktion. Er zeige eindrucksvoll die beiden Protagonisten in kameratechnisch abgedunkelten, quälerischen Verhörsituationen, in denen sie sich belauern. Zugleich versteigt er sich zu einigen spekulativen Szenen, die historisch nicht belegt sind und lediglich Hollywood-Klischees bedienen. Mir selber hat der Film streckenweise sehr gut gefallen, besonders die mimische Leistung von Thomas Kretschmann in der Rolle des Eichmann war wirklich sehr gut dargestellt. Man muss einfach sagen, der Typ kann was, gespenstig und schrecklich, wie Hannah Arendt sagt, die Normalität des Bösen, die Banalität des Bösen. Was ich an dem Film vermisst habe, war die ganze Debatte, die auch in der jüdischen Bevölkerung stattfand, die international geführt wurde und eben die Diskussion, ob Eichmann nun ein Monster oder ein normaler Mensch gewesen sei, diese Debatte fehlt ein bisschen. Aber sonst ist der Film sehenswert und vielleicht historisch nicht sehr korrekt an manchen Stellen, aber zumindest ein Lehrfilm zum Thema Das Böse und die Macht. Those wishes were law. Brought millions to death. That man is responsible for about sixty of our relatives not being here. And one man to trial. He should be tried by due process of law. Even if he is found guilty, what am I going to do with him? I'm going to execute him, So, What's the point? As time is running out. Discretion is going to be essential. Tell no one. The accused will stop at nothing to hide his past. I've never killed a Jew. I've never ordered anyone to kill a Jew in Großflottbeck geboren worden. Wie fühlen Sie sich, wenn man Sie nach Ihrer Heimat befragen würde? Als Hamburger, als äh, Preuße, als Mecklenburger, als Norddeutscher? In allen meinen Büchern, wenn sie besprochen wurden, glaubten die Leute zu erkennen, dass ich ein Hamburger sei. In den Klappentexten der Bücher steht meistens der gebürtige Hamburger. Die Rezensionen bezogen sich auf den Hamburger. Ich habe mich dagegen überhaupt nicht gewehrt. Ich hätte auch gerne, immer gerne in Hamburg leben wollen, wenn gleich da die politischen Umstände es nicht erlaubten. Wir hören im Hintergrund die Stimme des Schriftstellers Hermann Kant, der vor wenigen Tagen gestorben ist, im Alter von 90 Jahren. Sein letzter öffentlicher Auftritt fand fernab der großen Bühne statt, auf der er sich so wohl gefühlt hatte, in jenen Zeiten, als ein Teil Berlins sich noch stolz Hauptstadt der DDR nannte. Kants 90. Geburtstag wurde in Neustrelitz gefeiert, wo er betreut lebte. Kaum fähig zu lesen, weil sein Augenlicht versagte. Im Theater der Provinzstadt versammelten sich viele aus der ehemaligen DDR. Auch Egon Krenz, der letzte SED-Chef. Kant war Schriftsteller und Funktionär zugleich. Ein glühender, durch die Kriegswirren geprägter DDR-Aufbauer, der das Alte überwinden wollte. Faschismus, Krieg, Deutschland. Er hatte sich der DDR und dem Sozialismus hingegeben, wie er bis zuletzt klar denkend und redend bekannte. Er war einer der besten deutschen Nachkriegsautoren, der mit der Aula und dem Aufenthalt bleibend Erlebtes und Beobachtetes verdichtet hat. Scharfe Zurückweisungen, die dann sehr ironische Natur waren. Was Hermann Kant von westlichen Medien und Westideologen natürlich immer wieder vorgeworfen wurde und wird, War und ist seine Staatstreue. Seine Staatstreue und manchmal menschenverachtende Arroganz, heißt es da. Gegenüber Kollegen verstellten den Blick auf sein literarisches Werk. Größeres wolltest auch du, könnte man Kant mit Hölderlin nachrufen. Aber Großautor und Großfunktionär, das war zu viel des Großen. Gewiss, als Präsident des DDR schriftstellerverbandes der er jahrelang war, ebenso wie Mitglied des SED zentralkomitees half er auch Autoren, aber wieder ist Gutes durch Schlechtes verstellt. Er hatte die Hatz auf selbstdenkende Literaten wie Stefan Heim oder andere mitbetrieben. Sie war ein Vergehen gegen den Geist. Klassenbewusstsein und Individualismus, Linientreue und Literatur, das passt eben nicht immer zusammen, lehrt sein Leben eindrucksvoll. Hermann Kahn starb am 14. August in Neustrelitz. Und hiermit verabschiedet sich Niemandsland von heute, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und einen wunderschönen Samstag. Machen Sie es gut. Tschüss. Und es war Knabst, wo immer es ging. Man hatte sozusagen, man hatte nichts. Aber was wir hatten, war, dass wir einander gern hatten. Und das hat funktioniert. Also Großstreit gab es nicht. Wir haben uns auch nicht als uns empfunden als irgendeine Art Notgemeinschaft. Aber wir hielten zusammen. Und es war ganz günstig, dass... Wir alle ein bis bisschen ausgeschlafene Köpfe hatten, so kam auch keine Langweiler auf. Wir haben uns gegenseitig ermuntert und äh, Freundlichkeiten gesagt. Also da, ich, ich sage noch einmal, eine Idylle war es nicht. Dazu waren die äußeren Umstände zu garstig. Aber es war eine Familie, die sich diesen Namen sehr wohl verdiente.